зілини, амо сосни. Хай Богданця, кучіше біжіть, забираєте послання. Він би сам приніс. і Він би для неї що завгодно, звідки завгодно доставив. Бо шла така красотуля, така царівна. Але в гмінні сказали, треба, щоб вона сама прийшла. Бо конверт грубший, як положено, і розписати за нього треба. Дана ще ніколи не отримувала листів і сама не писала нікому. А навіщо, коли всі, кого вона знає, живуть у Туричах? Але ж не став би хтось історіщик залишати для неї у приміщенні своєї ж зміни цей блакитний конверт із різдвяною зіркою, що, здається, таємничим посланнім з іншого світу. Тільки вийшла на вулицю, розкрила конверт. У ньому вітальна листівка і дві світлини. На одній вона біля напівроздягненого сіннього кленочка, а на другій – димка з сіпком у правій руці і півниками з поктунцями в лівій. Це шведір знімкував, а вже ж він.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 Та покрутилась біля печі, вкинула у горнятку трохи куті, що, поки вона бігала, встигла зваритись, присмачила її горіхами, маком та медом, поклала у полумисок кілька пісних пирогів, спечених до святої вечері, два яблука і хай до димки. Треба ж віддати світлину. Федір обіцяв про димку калапушу в газеті написати, казав, що й портрети її там надрукують. Але, мабуть, не вийшло. А може, просто ще не встиг, той Лесик та Лесик. Може, надрукує пізніше. А поки що тільки світлину надіслав. Отакий от, от подарунок до Різдва зробив. Не забуває, значить. Димка повертіла у руках обидві фотографії, поклала їх на стіл і сумно зітхнула. А казав, що я не стара. Ода, одзікало. То зняв би так, щоб я хоч на знімці молодшою була. Хіба то не можна зробити? А вже ж ні, сміється Дана. На світліні людина така, яка вона є. Це художник може щось змінити, коли малює портрет. А фотограф – ні. Йорко теж прийшов на хотір з котею, звару і пісними порогами. Мама передала. Продимчину фотографії сказав, що вона цікава і динамічна. На Данину довго дивився, пробувала її поте собі за пазуху сховати, але Дана побачила, вихопила, а коли прочитав вітальну листівку, спалахнув, аж на лиці змінився. «Обнімаю тебе міцно, Теодор!» «Це ще що за телячі нічності? Яким він має право тебе обнімати? Хто йому таке дав право? Ти, а може...» Може, ви вже й не тільки обнімались. Та, то ви, значить, і досі. Не доказав, відвернувся. Стоїть, тяжко дихає, кулаки стискає. Що, значить, не тільки обнімались? Що, значить, досі? Та також сполоніла. Що? Сама знаєш що. І чого й до тебе приїжджав, знаєш. Не прикидайся, не маланька, граєшся у кохання, як у кішки мишки. То Федірко, то я. Хто біля тебе, тому й сміхаєшся. То Федір приїжджав до мене, да нажного й тупнула. Це ж твій товариш, ви ж разом приїхали, разом виступали в Бондарчуковій клуні. Та він мене до того дня зовсім і не знав. Зате від того дня знає. Федірко вже тоді залишився у мене на цілий тиждень через тебе, а вже ж через тебе. Думає, я не здогадався? Він же збирався поїздити з театром до кінця вакацій і раптом взяв та передумав. А коли в друге отурчі приїхав, я його не запрошував, не запрошував, а він сам». Вдруге, тоді Феді розпитував Димку про земляні вали і про доти, що від війни залишились. Йому ж це для науки треба. І наші казки, легенди його цікавили. Казав, що таке завдання йому дали в університеті. «Дано!» – Юрко різко повернувся, повинно глянув її в очі. «Дано! То він для тебе придумав казку і ще легенду за одну. А ти повірила? У Львівському університеті, який носить ім'я польського короля Яна Казиміра, нікого не цікавить історія цього поліського села. Нікого! Там на жодній кафедрі немає викладання українською мовою. Десять років тому студенти-викладачі створили підпільний український університет, але його дуже хутко закрили. Тепер ми навіть відкрити не встигли. Ще нічого не зробили, тільки задумали і нас витурили з його стін. Професор нашого університету Грабський сказав, немає ніякого українського народу. Українці – це міф, вигадка, розумієш? Я – вигадка, ти – вигадка, наше село – вигадка. Виторили, щоправда, не всіх. Дивіться, от залишився, хоч також був з нами. Може тому, що його батько має у рівному свою меблеву майстерню, а під тартак, де для тієї майстерні вити свої дошки. От і знайшлись грошики, задобрити кого треба. А може, не знаю, але ж Федірко був з нами за одно. То яким же Макаром їм вдалося залишитись в університеті? І ще одне. Федір Лесик навчається на тому самому факультеті, що і я, але на іншій кафедрі – Історії середніх віків, середніх віків. Ти розумієш, що це означає? Не розумієш, бо світової історії в школі не вчила. Треба тобі дати ще підручник почитати, а то ти тільки романи ковтаєш. Хронологія середньовіччя, дорога моя доносів. І від 476 року, коли зрікся престолу останній римський імператор Ромулу Августу. І до 1492 року, коли відкрили Америку. І вже тому твого Теодора не цікавить наше століття, Світова війна, коричівські легенди. Його цікавиш, ти, Дано? Ти. У нього це з того дня, як він тебе побачив, на обличчі написано. Але ж я думав, я думав, що ти.